Què escou? El programa de Ràdio Pinsenia, on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Taller de masculinitats a l'Ateneu-la Pastora. Els dijous, dies 3 i 17 de febrer, de 7 a 9 del vespre, L'Ateneu feminista La Pastora de Casserres organitza un taller de masculinitats. Una proposta amb voluntat de transformació que pretén generar nous espais de trobada entre homes que busquen formes de relacions més sanes i més nutritives entre iguals. Us hi esperem a tots! La xarxa de Supermoto del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat.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 Taller de costura a l'Ateneu La Feixa Els dissabtes dia 5 i 19 de febrer de 6 a 8 del vespre l'Ateneu de Navàs organitza un taller de costura Cal inscripció prèvia via Instagram El primer dia s'elaborarà un clauer i el dia 19 un buf Animeu-vos-hi! Xerrada de concerts sobre el Kurdistan. El Casal Panxo organitza aquest dissabte dia 5, a partir de les 7 de la tarda, una jornada sobre el Kurdistan. Dos brigadistes internacionals de Manlleu que han estat a Rajava expliquen la seva experiència mentre interpreten cançons que han escrit i après el Kurdistan sirià. Tot seguit hi haurà un sopar popular. Els actes tindran lloc al Casal Panxo de Berga. Visca la revolució de Rajava, i fins aquí què escou Juntes creem xarxa.